який палатувався від руху. А? Вийшло не зовсім доречно. Той, що на милицях спохмурнів ще більш. Ну, я працював на того вчителя. Тідько я взяв би, відукнувся він. Ще запитання? Я вибачливо посміхнувся. Треба поговорити, розумієте? Я поговорити, перепитав другий. Тоді глянув на того чорняв хлопчину. Ти чув таке? Про що? Понуро глянув він на мене. Проте, про все. Може, прогуляємося до того кінця вулиці? Що вам потрібно? шорстко поспитав чернявий. Налякані, подумав я собі, воно й не диво, працювати в цих умовах можна тільки уявити, чого це коштує. Що ж, доведеться розкривати карти. Мені потрібен Лучицький, сказав я, Іван Лучицький, котрого тут у вас забили. Він був моїм другом. Розумієте, ні? Хлопець подумав, тоді обмінявшись поглядом із чернявим, міцніше за тисмилиці під пахвами, зашкандибав поруч зі мною. Мене цікавить, що він тут, ну, чим він тут займався. Ми нога за ногою плентали по тротуару і певне мали інтересний вигляд, бо перехожі аж озиралися. Вчора я спробував поговорити з отим вашим учителем, отим кандидатом, що балотувався на виборах. Хлопець махнув рукою. «Мертві бджоли!» – понуро глянув він на мене. «Цей тип відмовився балакати з вами. Еге! От-от, я так і думав. Він чоловіче добрий, більше й словом не обмовиться про політику. Це труп і політичний, і не на того ми поставили», – понура докинув він. Лучицька вбито, вдарили гирею по потилиці», – сказав я на простець. Не знаю, чому цей хлоп'яга викликав у мене довіру. Сказати по совісті, наша робота на цьому й тримається. Умійте розгледіти, хто чого вартий, та й взагалі на інтуїції. Щоправда, висновок судово-медичної експертизи... Ну, певно, експертизі треба вірити, хлопець аж головою покрутив. Чоловіче добрий? Та тут усі... «Розумієш, усі, починаючи від секретаря райкому, закінчуючи прокурором, разом із його експертами – одна мафія. Холоденко реально контролює весь округ, по якому обирався. А це, дядьку, не жарти, це кілька районів». «Холоденко – це той, що став депутатом? – уточнив я. «Він, він, сволота! – хлопець аж сплюнув. – Тут у нього щось таке, як Вотчина. І районні прокурори в нього в руках, і вся радянська влада, і міліція, до речі, теж. Ось глянь, що з мене зробили, лягаві. А ця постанова, мовляв, на території цих районів заборонено займатися політичною діяльністю, крім партійно-комуністичної і звичайно. «Значить, висновок експертизи може бути підробленим?» – швидко поспитав я. Йолоп якийсь, та й годі, ти що, і досі не допер, про що я тобі оце товчу, Господи, ну і люди ж. Лучицький не міг упасти і вбитися, розумієш? Хлопець затнувся. Я навіть не потраплю сказати, що це був за чоловік. Просто він був не такий, як усі. Він був навіть не такий, як ми, просто він був на голову вищих за всіх, та й годі. Я понуро кивнув. Таке враження сенсей справляв на кожного хто мав з ним та діла. У нашу примітивну, духовну вбогу епоху, де так важко і майже неможливо знайти порядну особистість, цей чоловік просто таки вражав своєю цілісністю винятковою широчинню натури. Гадаю, Іван щось рознюхав, у нього був такий хист до всього доскіпуватися, копати вглиб. Хлопець дістав цигарку і, нагнувшись, креснув сірником. Їм тут чоловіка вбити, якраз плюнути, розумієш? Ще якісь запитання? Я й собі нагнувся, припалюючи від кволого колихкого вогника, і мимохідь кинув погляд через плече. Люди добрі. Біля прапора зюрмився цілісінький гурт, і хтось вже навіть вимахував руками. Хлопець теж загледів, а те тлумисько, і лице його побіліло. «Так його і перетак», – процідив він крізь зуби. «Ну це щось буде». «Тільки одне», – сказав я, хапаючи його за рукав. «Тільки одне запитання, і підемо. Слухай, Лучицький працював тут більше року. Він повинен був мати десь, ну, базу, скажімо так, якесь житло, помешкання, бодай тимчасове. Де? Житло? Хлопець неуважно глянув на мене. В сусідньому районі, якось ми були там, я намалюю, як туди потрапити. Така хата в селі.